A patra elegie, lupta dintre visceral și real. Învins în afară, evul mediu s-a retras în chiliile roșii și albe ale sângelui meu, în catedrala cu pereți pulsând s-a retras, zvârlind și absorbind credincioșii într-una, într-un circuit absurd, printr-o zonă absurdă, hrănindu-se cu mari bucăți de lună, în dorința lui de a exista, mușcându-le pe furiș, noaptea, când ochii lumii dorm și uh, numai dinții celor care vorbesc prin somn se zăresc în întuneric, asemenea unei ploi de meteoriți strălucitori, urcând și coborând ritmic. Învins în afară, evul mediu s-a retras în mine și propriul meu trup nu mă mai înțelege și propriul meu trup mă urăște ca să poată exista mai departe mă urăște. Astfel, el se grăbește să se prăbușească în somn seară de seară și iarna din ce în ce mai puternic se înconjoară cu straturi de gheață, cutremurându-se și izbindu-mă și scufundându-mă adânc în el însuși, voind să mă ucidă ca să poată fi liber și neucigându-mă ca să poată fi totuși trăit de cineva. Dar peste tot în mine sunt ruguri în așteptare și ample, întunecoase procesiuni cu o aură de durere. Durerea ruperii în două a lumii ca să-mi pătrundă prin ochii doi, durerea ruperii în două a sunetelor lumii ca să-mi lovească timpanele două, durerea ruperii în două a mirosurilor lumii ca să-mi atingă nările două. Și tu. O tu refacere în interior, tu, potrivire de jumătăți, a idoma îmbrățișării bărbatului cu femeia sa. O tu și tu, și tu și tu. Izbirea solemnă a jumătăților rupte, cu flacără ranceată, atât de înceată, încât ține aproape o viață, ridicarea ei, aprinderea rugurilor, Așteptata, prevestita, salvatoarea, aprinderea a rogurilor Autor Nikita Stănescu Lectura Maia Martin